перед смертю, ви почуєте мої вірші. Друге. Через кілька хвилин ми здійснимо стрибок у гіперпростір. По прибутті на зірку Барнарда, триденна стоянка в доку для ремонтних робіт. Під час стоянки усім лишатися на робочих місцях. Повторюю, усі увільнення відміняються. У мене паскудний настрій і я не бачу приводу для веселістю в інших. У мене все. Болькотіння стихла. Коли Артур прийшов до тями, то виявилось, що він лежить долі, скрутившись та ще й затулив вуха руками. «Яка чарівна особа", сказав Артур. «Якби я мав доньку, я б із задоволенням заборонив їй виходити заміж. За такого не варто, не варто забороняти. Відмовив Форд. Вогони приваблюють жінок не більше, ніж автокатастрофа. Ні, нарухайся. Додав він, коли побачив, що Артур хоче випростатись. Приготуйся до стрибка у гіперпростір. Відчуття такі ж неприємні, як коли ти нап'єсся. А що ж тут неприємного? «Ти попросиш води!» Артур помовчав. Потім мовив, «Форде, а? а що робить ця рибка в усі?» «Перекладає?» «Ця рибка – транслятор. Подивись у довіднику, якщо хочеш. Форд простягнув Артурові путівник по галактиці для космотуристів а сам скрутився калачиком і приготувався до стрибка. Раптом світ перекинувся з ніг на голову. Артур відчув, що вивертається нутрощами назовні, від чого в очах потемніло. Комірчина сплющилась, закружляла, перетворилась у цятку. Нічого не існувало, крім пупа, якого також не було. Корабель увійшов у гіперпростір. Рибка-транслятор, незворушно повідомляв путівник, маленький організм жовтого кольору, можливо, найунікальніша істота, що живиться енергією мислячих форм, яка надходить іззовні. Вона поглинає довгу хвилю всіх частот, що випромінюється іншими біоформами. Рибка-транслятор утворює у мозку носія темпотичну матрицю, яка замикає. Думко частоти нейронних сіток слухового аналізатора на його мовний центр. Таким чином, думкообрази, коли проходять через слуховий аналізатор, декодуються в зрозумілі сигнали за допомогою телепатичної матриці, створеної рибкою транслятором. На практиці це означає, що маючи її у гусі, ви одразу ж починаєте розуміти будь-яку мову, яка існує в галактиці. Незбагненість випадку, що призвів до виникнення цієї надзвичайно корисної істоти, наштовхнула деяких філософів на думку про використання цього факту як вирішального аргументу в суперечці про існування Бога. Аргумент полягає ось у чому. «Я відмовляюсь доводити своє існування», – сказав Бог, «бо доказ заперечує віру, а без віри я ніщо. Але ж, сказала людина, рибка, транслятор – не могла виникнути випадково, якщо це так, то ти існуєш, що означає з того власного засновку, що тебе нема, що й треба було довести. Ой, лихо, сказав Бог, такого повороту я не передбачив. І миттєво випарувався хмаринкою логіки. Як просто, скрикнула людина і відразу довела, що біле – це чорне, і на першому ж пішохідному переході її збила машина. Більшість теологів одностайно стверджує, що наведений тут доказ повнення сенітниця. Це, щоправда, не завадило улону колуфіду добре заробити на книжці, хто стоїть за Богом, у якій наведений аргумент посідає чільне місце. Що ж до бідолашної рибки-транслятора, яка так сміливо подолала перепони на шляху до загального взаєморозуміння, то зазначимо, що вона стала причиною набагато більшої кількості війн,